Berättelsen om Solamit. Solamit Korek föddes den 22 november 1924 i Polen och bodde där till 1939. Hon var 15 år gammal 1939. I september 1939 fick hon veta att Nazisterna i Tyskland börjat ett krig med Polen. Hon såg bomberna från nazisterna. Nazisterna tog Polen. Solamit fick inte gå i skolan och familjen blev skickade till Auschwitz. För att hon och hennes familj var judar. När Selamit och hennes familj kom till Auschwitz delade nazisterna alla människor i olika grupper. Unga kvinnor, unga män, gamla kvinnor och gamla män. Alla gamla män och gamla kvinnor skickades direkt till crematorium. Krematorium, det är, nu har vi krematorium när vi ska begrava våra döda. Fall man inte vill lägga ner hela kistan, hela lådan i jorden kan man bränna kistan, bränna lådan och den döda människan. Blev det bara aska kvar? Aska? Här var det de levande människorna som skickades direkt till krematoriet. Solamit väntade i tre dagar och tre nätter ifall hennes familj skulle komma tillbaka. Det kom ett brev till Auschwitz från staden Berlin. I brevet skrev Berlin att de behövde personer som kunde arbeta med att göra bomber till kriget på en fabrik. Nazisterna ville att det skulle vara kvinnor från Frankrike som arbetade med att göra bomberna. Men det blev ett fel och polska kvinnor fick jobbet. Alltså kvinnor från Polen. Polska kvinnor. Solamit fick jobbet. Hon började arbeta klockan 03.00. Det är alltså tre på natten. Solamit och alla människor som skulle arbeta. Fick marschera till arbetet med nazisternas vakter och farliga, farliga hundar. Marschera det alla går i takt. Alla måste gå på led efter varandra. Som när skolklasser ska gå ut i stan här i Malmö. Då går de, marscherar de efter varandra en vakt är någon som vaktar och ser till att alla gör rätt nazisternas vakter och arga, farliga hundar solamit arbetade med att göra klockor till nazisternas bomber nazisterna ville inte säga allas namn utan använde siffror. Alla fick egna nummer, inga namn. Solamits nummer var 224. Efter några veckor på fabriken bestämde nazisterna att Solamit och alla som arbetade på fabriken skulle åka till ett Krematorium. Ett krematorium kan till exempel en begravningsbyrå använda. Begravningsbyrå är de som hjälper till att begrava de döda. Begravningsbyrå är ett företag, en business som hjälper till med allt som ska ordnas på en begravning. När den döda ska grävas ner i jorden. Ett krematorium kan till exempel en begravningsbyrå använda för att bränna döda kroppar och göra dem till aska. Det är familjen som bestämmer om den döda kroppen ska brännas och bli till aska innan begravningen. Nazisterna använde krematorium till att mörda människor. De gasades ihjäl, eller floddes till döds, och sen brändes liken. Gasades ihjäl, en gas är något som kommer i luften. Det kan lukta illa, det kan vara farligt Eller kanske det är en bra gas som syre, oxygen Syre, som är en gas som vi måste ha Men farlig gas, då dör man Flåddes till döds Flå någon om man har dödat ett djur och man tar av håret, pälsen skinnet då heter det att man flår och när man bränner något i ett krematorium det, det heter brändes brändes man bränner man sen brändes liken lik är en död människa ett lik Många lik. Dom-liken. Sedan brändes liken. Solamit förstod att nazisterna ville mörda henne och människorna på fabriken. Men det blev ett fel på resan och Solamit och alla på fabriken fick komma till ett fängelse i Tyskland. De blev räddade från krematoriet. Nazisterna använde fängelset i Tyskland som ett koncentrationsläger. Koncentrationsläger när många människor man låser in många människor på samma plats. När det är krig. De får inte mycket mat, de får arbeta mycket hårt. Ett koncentrationsläger. Efter några veckor kom hjälp från Sverige. Och de körde vita bussar. Det var motståndare till kriget som kom och skulle rädda alla människor i koncentrationslägret. När Solamit åkte till Sverige i de vita bussarna fick alla människor i bussen två paket med mat. Den 28 april 1954 står det men jag tror det ska vara 1945 kom de kom de till Danmark och fick veta att kriget var slut. Hitler, nazisternas ledare och president i Tyskland, var död. 1945 Solamit och alla flyktingar från kriget åkte båt till Malmö och buss till Lund. De fick bo på en skola i Lund. Alla fick duscha och nya kläder. Solamit blev sjuk i Lund. Hon hade fått sjukdomen tuberkulos. Ibland sa man TBC. Det är en sjukdom i lungorna. Man får mycket svårt att andas. Tuberkulos. Solamit fick medicin och blev frisk. När hon blivit frisk åkte hon till Ronnebybrunn för att vila sig och sen till Malmö för att lära sig svenska. Solamit fick svenskt medborgarskap. Det är då man får sitt pass. Svenskt medborgarskap. Och köpte en lägenhet på Kulladalsgatan, 22, i Malmö. Solamit har två barn och nu bor hon på äldreboendet på Hillepark.